egiten etxe horietan ez dela inor bizi urte osoan, eta beraz ez dela banderola kendua izanen. Aitor zerbia itzinako bozera maileak emandizkigu use eta sunak. Gaur irukasu esan guratu balioan jertzea erabaki dugu, bi bidek metro bateko pegatina hauek kolatuz. Leku ez beginaan problematika ez berdin bat salatu nahigin nuela azpima ezagun, hemen angelun ikusten dugu bigarren etxibizitza bizitzaten alako jauregi izugarri batean kolatu dugula pegatina hau, bizitza unek e, esttiolako bertako arkitekturari erantzuten eta beste proiektu izugarri bat gehiago delako. Doniban oitzunen begiz neko garaai hauetan ehuneko lauro gehia duen eraikin batean kolatu dugu pegatina, Azpimajatezagun, Ipar Euskarriko dien nartaren, EUNNeko uneko Mosta Echibizitza Sozial baterako hau izan nahi eta bitartean araiko eraikinak utsutxik direla neguko hauetan, iauetan eta gazte, langile eta egitek askok izan berkuluketan Echibizitza eskubidea. Endaian azkenik Echibizitza uts bat badugu, bat dugu, zentro zentroan kokatzen dena Eta aspaldiko urteetan utsik dagoena. Badakigu lapurdiko kostaldiko egietan prozesu berezi gertatzen dela, zinetan egitaek egiko zentrotik geroz eta uhgunago ja be duten bizitzera eta hogin noski kaltetzen du egiko bizitza, bizitza kolektiboa eta salatzen dugu laako kasuetan egiko hitxeak ez ezin dutela eugirik tu utxiki dauden etxe bizitza hoien aurka. Aspimaha de Saun e simesteko dela bingo instituzioekeltzea gaiuni irabaki ausartak hartzea Eta behin azteta egita uburuturik eta behin ekimena hau burturik orain egita ematera emateraagoaz, gazte hititza ematera eta problematika hausia hauek pairatzen dituzten gazteen hautsa entzuna ahhazteko lan berezi bat eginnen dugu. gain iragertzen aldizuegu jourtaileiko egi ekitzetara pasako girera, hainbat ekimentsi moliko eta desobedientzia zibilak jadatzi izanen hainbat e, dinamika piztuko ditugu gazteok itsi bizitza duena eskurattzearen alde. Azterketa herritarraz baduzue zenbakirik emateko? Ejanezagun, azterketa herritarra abiatu genuenan gure elburua etzela zenbakietan eurtuko zen azterketa bat egitea, edo datua adirazgaji batzuk bakarrik adiraztea. helburua zen gazteek bere egitea problematik hau eta gazteak ekimenera pasatzea gai hontan. Ala ere, ejaten aldizugu lapordiko lau behertzetan kolatu pegatina hauek, Eta balio izan duela egizegi eta eskualddez eskualde gazteak eta e gazteak jabetzeko leku esanguratsu batzuetan leku jakin batzuetan zeinetan problematika hori nabaria den arazo bat dagoela eta eta itxiibizitza hutsak eta geen itxiibizitzak egin dira. Erabaki ausartak eskatzen dituzue zein izan daitezke erabaki ausartoriek. Gaur egungo egoera ikusirik ustetugu instituzioetako lana oso unakiskollan matematika biatu daitekeela. E, Gaur egungo ez da e, e, existitzeniparuko xegarriaren txapiztasunaren inguruko behatukirik e, ikusten dugu ikulako e, disaruekak daudela turismo politikan luhalde antolaketan urbanismo planetan eta guzti hori egokitasun batekin eta koherentzia batekin jorratzeko behatuki bat sortzea elitzateke gutxi. Hoez gain, instituzuek eta bereziki heikoitzaxeak haien eskuetan duten beste tresna bat da, bigen etxe bizitzen gaineko zerga. eta salbo espenak salbu ikusten dugu oso egi gutxitan applikatzen dela zega hori. Hogatik guk lanean jajaituko dugu instituzioek gure ahotsa entzzaten eta beingozheldi zaiotean gai honi.